Hola, Sergi. Primer de tot, gràcies per acceptar la col·laboració amb l'Educació Física i amb jo. La veritat és que crec que pot ser bo per tu, perquè practiqui les exposicions orals i també per als grups de quart, perquè sense cap mena de dubte tenir-te de convidat serà molt enriquidor. Ja hem parlat aquest matí de com ho faríem, això, però que hem quedat també t'enviaré un podcast de la sessió perquè et puguis o ens puguem organitzar. L'explicació. Hem dit que faríem una introducció dels Jocs Paralímpics que són la propera celebració que t'estiu 2012 a Londres, la teva participació, etc. Salvatisme a pista, les proves que hi ha, les curses que es fan, en les quals participes tu, els graus B1, B2 i B3, les regles amb el guia, els valors, per exemple, la confiança 100% amb les guia, que eh, l'esforç, superació, i, a banda d'aquest explicació també hem quedat que faríem una pràctica Farem amb s'escalfament en atletisme que duràs a terme a tu. i després una competició. Hi haurà vuit carrils, hi haurà quatre corredors i quatre guies. Hem quedat que faríem tot això, però si creus que hem d'afegir algun punt o treure'n un altre, o... ho fem. Hem de pensar que aquestes classes duren 55 minuts i ja saps que entre... que l'alumnat arriba, entre que es canvia i després per l'hàbit higiànic ens queden uns 40-45 minuts reals. Anem parlant durant els quets dies. La primera clàssica que hem programat és per dilluns dia 12. Tenim temps encara. Moltes gràcies Joan, una abraçada. Per cert, he parlat amb en Pedro i ell està més que d'acord i de fet també en té ganes. Hi ha un dia que coincideixen els dos quarts i ho podríem fer junts. Però si creus que és molta gent alhora, ho fem en dos dies diferents i no passar res. El que sí que hauríem d'acord amb Pedro és l'horari. Si jo puc, per horari, encara que no siguin els meus grups, t'hi acompanyaré. Moltes gràcies, Joan. M'agradarà aprendre molt de la teva experiència. Si tens algun dubte o creus que hem de canviar alguna cosa, digue-m'ho i ho fem. Ens ha de servir a tots. Gràcies. This is the last star This is the sea This is the last star This is the sea This is the last star This is the sea